І тому сказав із придихом у голосі самого Ібрагім Пашу, командуючий всіма військами під Чигирином, Падешак звелів задушити шнурком за те, що не виконав його волю та не зумів узяти Чигирин. Тільки одному шнурка не дісталося, додав хан князеві Георгію Гедеонові Хмельницькому, йому велике справа керувати Україною Сарматією. Він і нині прибув під стіни Чигирина з великим османським військом. «Тепер ми Чигирин для Хринмеченка здобудемо», – вставив Мурза Малай, – «Аллах із нами». Так, однак на допомогу чигиринцям поспішають полки москалів, воєводи Ромадана і козаків гетьмана Самойловича. «Руси вже переправилися через Дніпро на правобережжя», – з тривогою сказав Мурад Гірей. «Нам великий візир Падешаха звелів їх зупинити, а зробити це буде нелегко». Хан повільно обвів поглядом обличчя воєначальників. У нього не вистачало військового досвіду, але зізнатися в цьому не мав права. «Хто підкаже? Хто?» «У твоєму обозі, великий хане», – тихо сказав Мурзати Гедай. «Дарма їсть лаваші син командуючи військами у русів Рамадана Андрій. Звели доставити його на диван. Привезти!» – коротко наказав Мурад Гірей. Незабаром варта привела закованого в ланцюги князя Андрія Ромадановського Високий, стрункий, сухарлявий, жиловий Стояв перед ситими ханськими мурзами князь Андрій Ромадановський Гордо тримав голову, відчуваючи серцем близьку смерть «Жити хочеш, Урусе?» Немов прочитавши його думки, запитав Мурат Гірей Князь Андрій нічого не відповів Лише свердлив ханок вмить потемнілими, блакитними очима. А Мурад Гірей, наче не зауважуючи мовчання Андрія, продовжав кидати підступні слова на Терези життя і смерті. Настав час у Руси сказати останнє слово. Від цього слова залежить твоя доля. Можеш стати багатим і всесильним, яким став син українського гетьмана Богдана Гедеон Хмельницький. Став тому, що вирішив служити султанові сонцю Всесвіту, непереможному Магатметові. І за це отримав від великого падишаха право взяти під свою руку Україну і Сарматію. У величезному ханському наметі запала тиша. Лише чути було, як зищить очманіла муха, що залетіла сюди казна звідки. Князь Андрій мовчав. Мурат Гірей продовжив. У тебе, у Руси, і в Гедеонах Хмельниченка долі схожі. Ви повинні правити своїми народами. Недарма кожний із вас десяток років був у заручниках. Мельниченко в Стамбулі, у Великого Падешаха, і княжичу в Бахчисараї, у Великих Ханів. Але кожний із вас чекав свого часу. Ось він, твій зоряний час. Не марнуй його, княжичу. «Чого ти від мене чекаєш, Великий Хане?» Глухо запитав Андрій. Широке обличчя Мурад-Гірея розпливлось у підступній посмішці. Темні сірі очі... Слимаками виповзли з нір. Напишили ста батькові своєму воєводі громадану, нехай підведе військо назад за Дніпро. Хай не заважає нам облозі Грена. Султан хоче подарувати гетьманську столицю Гедеонові Хмельниченку. Тобі я подарую життя і волю. Ціною зрадництва? вигукнув князь Андрій. Ні, не бувати цьому. Забирай моє життя, хане. Муха нарешті затихла, у мертвій тиші пролунали суворі слова Мурад-Гірея. «Що ж, свій вибір ти зробив, Яуре. Я звелю зрубати твою голову, набити її ковилою і відправити воєводі Ромадану як подарунок». «Воля твоя!» – твердо відповів князь. «Я готовий до цього». «Вивезти!» – наказав Мурад-Гірей. Коли за спиною Андрія зачинилася запона на мету, всі почули голос Мурзи Тегедая. «Не поспішай, о великий хане!» рубати Геурові голову. «Вона нам ще послужить на терезах битви за Чигирин. Жива вона багато коштує, а в неї може і кінь воєводи Ромадана спіткнути. А мертва нічого не варта». Мудрий був Мурзан-Тегедай. Кримський хан Мурад-Гірей високо оцінив його пораду. Розпустивши диван, звелів Тегедаєві залишитися. «Листа воєводі Ромаданові княжеч Андрій не напише», сказав Мурад-Гірей. «Силою нам його не змусити. Швидше помре, ніж зробить це», – посміхнувшись, Мурзати Гедай відповів. «У володаря повинно бути два обличчя – воїна і отруйного змія». Відповідь великому ханові сподобалася. У двох вони склали коротко листа воєводі Григорієві Ромадановському. Три долі Три викрадених бранці поверталися в Україну під час другого Чайеринського походу. Різні з них були долі – Едеон Хмельниченко в'їжджав Україну з царською короною, що подарував йому султан. Княжича Андрія Ромадановського кримський хан віз закованим у колодки. Аслан Багатоокий, наймолодший яничарський полковник, вступив на рідну землю в пошуках військової слави і милостей султана. І всі вони опинилися не зі своєї, а з чужої волі під чигирином. Кільце навколо міста стискувалося. І захисники Чигирина, турецькі, й ханські воєначальники, які облажили його, і сам Гедеон Хмельниченко твердо знали – у цій битві середини не буде. Чи смерть міста, чи шовкові шнурки від султана своїм воєначальникам. Навколо Чигирина трипотіли на вітрі тисячі різнобарвних наметів – яничари, саймени, кінні спагеї та піші війська, тьма тьмуща – Воли й буйволи підтягали важкі стінопробивні знаряддя, десятки тисяч копачів рили під копи під місто, стогнала земля від напруги, виривалися з грудей серця захисників Чигирина, плакали матері, дружини і діти. А Чигирин виблискував із високої гори золотоверхими православними соборами. Сонце вигравало на маківках його церков, обпалювало суворі обличчя захисників міста, воїни вийшли на стіни. Запеклі сміливці, завжди готові позмагатися зі смертю, викликали супротивника на двобій. Ось піднявся на стіну фортеці жиловий козачий полковник, голосно крикнув, звертаючись до розташованого підковою османського табору. «Я, полковник Левенець, готовий помірятися силою двобої з катам християн Каплан Пашею. Виходь, шайтан Пашо, чисте поле, зійдемось у чесному бою, подивимось, який ти грізний». «Я втихомирю твій диявольський норов, і жеребця зроблю мерена!» «Ова!» розмахуючи шаблями, кричала зі стін чігрина його захисники. «Каплан-паша боїться двобою, як кішка тигра!» «Ха-ха-ха! Слабах ти, каплан-пашо, тремтиш перед запорожцем!» Каплан-паша, оточений строкатою свитою васалів, вийшов на кілька кроків вперед, крикнув у відповідь. «Ти, Ягуре, для мене слабкий супротивник!» «Обіцяю повісити тебе на твоїй явульській дзвіниці відразу після взяття Чегрина». «Кишка тонка, каплан пашо!» – кричали зі стін захисники міста. «Християнські храми не для бусурманів збудовані». А до каплан паші вже підводили побіленого сивиною, взятого у полон козацького полковника, стодолю. Він ішов гордо, не схиляючись перед грізним пашею. Помах клинка і голова запорозця покотилася з крутої гори. Каплан Паша спритно перехопив у Сеймена спис і нанизав на нього відсічену козацьку голову. «Це й тебе чекає, Геури!» крикнув Каплан Паша полковникові Левенцю, розмахуючи списом з відсіченою головою. А за рікою Тясмин вчали, як до Черена, горди Мурад Гірея. Їм на зустріч поспішали, перейшовши Дніпро, війська князя Григорія Ромадановського і гетьмана Самойловича. Московський князь Григорій Ромадановський та український гетьман Іван Самойлович керували військами з однієї ставки. Козацькі стрілецькі полки швидко спішувалися, сідали в човни і на плоти, і плевли під вогнем татар і турків на правий берег Дніпра. Бій розгорявся біля села Шабельники під Бужином. Кара Мустафа, добре розуміючи небезпеку, що загрожувала йому стилу від московських і українських військ, які переправилися біля Бужина, – Кидав проти них один яничарський полк за іншим, адже від Бужина до Чигрина тільки три версти. Пройшовши їх, Рабадановський і Самойлович могли з'єднатися із захисниками Чигрина, і тоді велика візира Караму Стафу очікувала вдоля його попередника Ібрагім Паши. Султан не простив би йому поразки. Виходлий Гедеон Хмельниченко, стоячи поруч із пишнокілем Караму Стафою, нервово закушував губи – Очі його розширилися від страху. Згадував, як знатних паш султана душили шовками шнурками. Гедеон з надією дивився на великого квізира Кара Мустафу. «Нам не втримати москалів і казаків за Тясмином, нервово крикнув Хмельниченко. «Ми тисячами січимо, немов косами, а вони піднімаються і знову йдуть під ядра, стріли та курі. Між їхнім військом і чігрином тільки Стрельникова гора». Що будемо робити, карам Устафо, Я звелів зміцнити укріплення на Стрельниковій горі сотнями гармат. Ромаданові і Самойловичу не взяти її ніякими силами. Хай допоможе нам Аллах, вигукнув Хмельниченко. Карам Мустафа, відчувши в його голосі непевність, додав. Крім того, я звелів кримському ханові Мурад Гіреєві вдарити кіннотою по врусах із флангу, щоб відтінути наступаючі війська від тирів і резервів. До візира Кара Мустафи підскакав грізний Каплан Паша. Він був суворий і нещадний із ворогами падешаха. Про нього ходили легенди. Його називали Шайтан Пашею і відгукувалися про нього, як про головного різника християн в Оспанській імперії. Каплан Паша зістрибнув із коня, схилився перед Кара Мустафою до пояса, випрямився і сказав коротко й суворо, «Ти звелів, я прибув». Слухаю тебе, великий візире. Я прийняв рішення затримати Урусів на Стренниковій горі. Тому й викликав. Тобі не треба пояснювати ситуацію. Бери 17 полків Яничар, Сейменів і зупини Урусів. Вони не повинні пройти до Чигирина. На підмогу тобі даю орди кримського хана. Мурад Гірей вже повертає свої Чамбули проти Урусів. А план Паша, енергійний воїн, нервово стиснув руків Ягетагана, відповів упевнено твердо. Не пропущу русів до Чигирина, виріжу їх до ноги. Дій, каплан Пашо, підтримав його великий візир. А я займуся штурмом Чигирина. Султан звелів нам здобути гетьманську столицю для князя Сарматського і Українського. Не володіючи Чигирином, неможливо керувати країною, підтвердив слова візира Гедеон. Сам великий падишах помазав мене на царство тут. Мельниченко випнув груди і гордо підняв голову. Цієї миті, поруч із грізним прославленим османським полководцем, він відчув себе володарем України. Жовна на гострих вилицях каплан Паши пересмикнулися, якби його воля, він цього новоспеченого монарха без влади й сили, не задумуючись, зарізав би. Темні очі каплан Паши, недобре поблискуючи, іронічно оглянули змучену хриляву постать Гедеона. «Який же з тебе гетьман? На чиї шаблі твоя влада спиратиметься?» Каплан Паша добре знав, що у Хмельниченка своїх військ нема. Той зрозумів його погляд і, намагаючись зберегти величну поставу, відповів хрипким, хребистим голосом. «Можливо, до мене приєднаються запорожці. Я послав на Січ до сірка гінців зі своїми універсалами». Каплан Паша, розуміючи, переглянувся з візиром Кара Мустафою, відповів Хмельниченкові по війському «гостро, нешанобливо». Запорожці розромили в гирлі Дніпра сорок наших галер із зброєю і припасами. Це відповідь тобі, князю Сарматський Український, від Урус Шайтана. Шайтан Паша ненавидів Урус Шайтана. Не раз хотів схрестити з ним зброю в бою, але й шанував його сміливість і спритність. Поважав талант полководця. Ось пізьмемо для тебе, князю Чигирин, злододав каплан Паша. І я сам поведу Чамбулу Яничарів проти лиса степів у Руш шайтана. То буде для мене гарна здобич». А з високого пагорба на обложений чигирин дивився Хмельниченко, і в нього скотилася велика сльоза. Він прийшов здобувати це місто разом з османами, які закидали його ядрами, палили і руйнували, нищили столицю прославленого батька Юрія Богдана Хмельницького. Умираючи, Хмель сумнівався, чи вручати свою булаву синові Юрко не був готовим нести її гідно, володей, досвіду і характеру не вистачало, але старшини і полковники, які любили Хмеля, наполягли і передали булаву з рук у руки від батька до сина. Відтоді двічі правив у Чегрині Юрко Хмельниченко. Слабкі руки його не змогли втримати важку ношу гетьманства. Вибивали з його рук гетьманську булаву Виговський і Самко, і Ромадановський. Доля шарпала Юрка на всі боки. Змінював він булаву на вервицю. Архімандритом був, із Юрія став Гедеоном. Польський полон, Творецька фортеця, в'язниця Едекуле в османській столиці Стамбулі. І ось утрекій він стояв перед гетьманською столицею, в яку жадав потрапити. Стояв, однак, уже не із своїми українськими полками, а з османськими яничарськими чамбулами. Їх надіслав султан здобувати для нього чигирин. Тому й не зміг стримати сльозу Юрко Хмельниченко. Не обраний він гетьман, а васал султана, князь Сармацький і український. «Напряму нам чигирин не взяти», – перервав міркування Гедеона Хмельниченка великий візир. «Ми його підірвемо зсередини, зруйнувавши стіни. Тисячі копачів уже риють підкопи, армати Гармати закидають місто величезними ядрами. Ніхто не вистоїть перед такою лавиною. Не можна допустити». Щоб Ромадан і Самайловичем, і Чигиринці з'єдналися, підтвердив каплан Паша думку Великого візира. Ти відкинь у русів за Дніпро, а я з головними силами вірвуся в Чигирин, зверів карам Мустафа. Алла! схвально закричав каплан Паша, відсалютувавши Великому візирові вихопленим із піхом ятаганом. І вже через кілька хвилин розсилав гінців, сурмив збір для полків котрі йшли на Стрельникову гору. Гедегон Хмельниченко шанобливо спостерігав, як керує військами великий візир, які розпорядження він віддає. «Та план паша не пропустить у русів до Чигирина», твердо сказав Хмельниченкові кара Мустафа. «Молися, князю, Аллаху, скоро Чигирин буде твоїм». До великого візира підкотився і упав головою до його ніг запелюжений гонець із повідомленням, Кара Мустафа, перечуваючи недобре, штовхнув його чоботом. «Запорожці!» – крикнув гонець. «Їх веде у Рушайтан!» Козацькі вивідачі принесли звістку, що по лиману Дніпра рухається до кізь Кермана під командою Капудан-Баші велика ескадра турецьких галер зі зброєю і припасами для османської армії, яка облажила Чигирин. Кошевий отаман Іван Свірко виплив із запорожцями на зустріч Турецькі ескадрі. Галер було біля сорока. Важковантажені, вони повільно рухалися проти мплину Дніпра. Раби, прикуті до лавок, натужно змахували веслами під удари барабанів. Голі спини, обпалені сонцем, були посмуговані батогами турецьких наглядачів. котрі змушували галерників гребти і гребти через силу. «Алла! Алла!» – наглядачі продовжували до крові смугувати спини рабів. Раби з останніх сил налягали на весла. Зупинитися було не можна, тому що в цьому вузькому місці між островами течія відразу зносила галери назад. Іван Сірко добре знав це швидке місце, і тому вирішив дати бій османам саме тут. Отаман на день випередив турецьку ескадру. Сірко привів запорожц у лісистей урочищі лиману, прибережних заростях якого сховав козацькі чайки і дуби. До підходу османської ескадри всі човни були надійно замасковані між скелями в очереті біля островів. Човни теж були вткикані очеретом і списами, немов голками дикобраза, і зовні скидалися на архіпелаг маленьких острівців на воді. Запорожці запасалися піками з баграми та кішками для абордажу османських галер і чекали їх підходу. Воювати на воді козаків не доводилося вчити, вони були такі ж морські вовки, як і степові. Ескадра рухалася повільно, повзаючи через вузьке гирло ріки, в широку заплаву між островами, де швидкість течії різком зменшувалася. Украдь знесилені раби опускали весла, впадали на їх руків'я, і вже ніякі удари батагів не могли підняти їх для нового китка вперед. Дочекавшись входження у заводь останньої галери, запорозькі чайки з усіх боків шуганули туди – це було видовище. На галерах продовжували бити барабани, а від кожного навколишнього великого острова раптом почали відокремлюватися маленькі острівці і стрімко наближатися по воді до галер. Козацькі піки з баграми стирчали між очеретами, як сухі стовбури вамбука, а удари весел по воді заглушував гуркіт барабанів на галерах. Ці острівці раптово опинилися поруч із османськими галерами. Турки помітили запорожців, але було пізно. «Рус шайтан!» – залементували на галерах. Почали безладно стріляти гармати. Але дружні залпи із запорозьких чаяк уражали османів прицільніше, а голі по пояс козаки, дряпаючись як мурахи з розкиданого мурашника, нестримно вривалися на галери. «Ганути, хлопці-запорозці!» запорожці! кричав отаман сірко. «Уперед! Бей бусурманів!» Гострі шаблі, шквальні постріли з пістолів, важкі весла в руках рабів, Усе це впало на голови османів, які розгублено метушилися на палубах. «Аллах Акбар! Ван, ван, ван!» Лементи розгубленості й страху згинали над галерами. Османи стрибали у воду, щоб не підставляти голови під козацькі шаблі. Деякі галери повертали назад, намагаючись вирватися з пастки, але вислизнути вдалося тільки одній з них, усі інші були полонені». Величезні припаси для османських армій під Чигирином опинилися в Запорожців. Турецький ясир теж. Свірко залишив це все під охороною козаків, а сам, щоб перекрити і другий шлях постачання турецької армії, кинувся з військом тепер уже й кінним і на човнах до мосту на ріці Буг, який побудували турки. А тим часом під Чигирином було пекло. Реміли гармати, стріляли яничарки і пістолі, дзенькали ятагани і козацькі шаблі, проколювали людей гострі піки. На високий пагорб, де розташувалася ставка великого візира Кара Мустафи і князя сарматського українського Гедеона Хмельниченка, прискакав вершник на чудовому арабському жеребці. Бацько осадивши його, вечник зіскочив на землю і, не звертаючи увагу на відрубану голову турецького інця, який приніс звістку про наближення запорожців, твердо сказав, «Ти поклика мене, великі візири, я прибув». При цьому вечник тільки мимохід глянув на бліде обличчя Мельниченка. багато окей, звелів великий візир, – «бери сім яничарських орд, я доручаю тобі розгорнути їх». До півдня йти на зустріч запорожцям. Вони перекрили постачання османських і ханських військ. Розумієш, чим це загрожує нам? Зупини їх і розгроми. Навіть повіки Аслана багатоокого не здригнулися. Воїн володів своїми почуттями, вмів приборкувати їх і підкоряти холодному розумові. «Буде виконано, великий візире. Проти тебе сильний супротивник!» – попередив Карам Мустафа. «Запорожців веде у руш шайтан!» Гедеон Хмельниченка очима пожирав Аслана. Йому знову привиділося, як той безпристрасно подавав грізному Ібрагім Паши шовкова шнурка на золотому блюді. І жоден м'яз не сіпнувся тоді на обличчі молодого яничара. А зараз, зараз Хмельниченкою здалося, що Аслан змінився на лиці. Ні, як і торік, він не зреагував жодним м'язом на вольовому обвітреному обличчі. Лише в різнобарвних очах Гедеон швидше відчув і ж побачив розгубленість. Що це? Страх перед сірком? Ні, в суворій душі Аслана не було страху. Такий воїн завжди готовий віддати життя за султана. Якщо доведеться, битиметься як лев із самим урус І здолає його. Сірко мудрий, але вже старий, а багатоокий? Молодий, сповнений сил, віри у свою невразливість, такий вояк не показуватиме п'яте супротивникові. Аслан Багатоокий був небагатослівним. «Я розгромлю Запорозців, Великі візири, планяються тобі за високу довіру. І я був таким у його роки», – подумав Хмельниченко, – «панував на Україні і вважав, що так буде завжди». Але життя ламало мене, скидало вниз і знову піднімало. А цей безрідний Яничар теж українець. Чи я помиляюся? Аслане багатоокий, звернувся до нього Хмельниченко рідною мовою. Ти родом з України? Аслан розправив могутні плечі, зло блиснув різнобарвними очима від погляду, який Гедрон з'їжився і відповів йому турецькою мовою. Я Яничар, воїн Аллаха, у мене нема батьківщини. «Моя вітчизна там, де султан велик мені бити ворогів Османської імперії». Кара Мустафі сподобалося слова Чорбаджі. Це була гідна відповідь воїна. «Аслане», – рочисто вимовив Кара Мустафа, – «Ти ще молодий, але вже багато разів доводив, що вмієш перемагати ворогів султана. Поведеш проти запорожців сім яничарських полків. І тому владою, яку дав мені на війні сам султан, зводжу тебе у вищий яничарський сан». Отже, Аслана спалахнули радістю. Відтепер ти, Яничар, ага. Аллах. вихопив із піхов ятаган, Аслан Батовокей. Вірю в твою безстрашність і удачу. Великий візир подав йому свій клинок із діамантами, сказав Суворо Бери, Аслане Батуокий, дорогий подарунок, і нині він буде символом твоєї сили і влади. Аслан, схиливши коліна двома руками, прийняв клинок, потім різко випрямився, повторив твердо, впевнено, «Я розіб'ю запорожців, великий візири, навіть якщо на моєму шляху опиниться сам уруш шайтан». І незабаром Орти Яничарів кинулися від Чигрина на південь, назустріч війську запорожців. Сім років не був Аслан Багатоокий в Україні, сім років не бачив маму, не знав навіть, чи жива вона і де перебуває. І от тепер вів сім яничарських полків проти братів своїх козаків, які з малоліт навчали його військовому мистецтву. Тринадцятирічним підлітком він був узятий у Ясир і на невільничому ринку проданий у яничарські казарми. А нині повернувся в Україну вже могутнім яничар Агою. Слава проратні перемоги Аслана Багатоокого стрімко котилася перед його гортами, і він гідний був цієї слави. Ще коли Аслан був козачком Олексою на Запорожській Січі, батько отаман Сірко випликав у його дитячій душі дух воїна і допоміг виробити нецінені навички мистецтва бою. Тепер Олекса набув сильного характеру, став хижем, запеклим, міцним. Мало хто навіть із найзавзятіших бажав поборотися в бою з Асланом Багатооким, а супротивником на рідній українській землі виявився колишній учитель і військовий наставник Олексе, батько Отаман Сірко. Аслан Багатоокий проганяв від себе думки про маму, про Отамана Сірка, але дитячі та підліткові спогади – міцні, щипки чіпкі. Там, на випаленій сонцем турецькій землі, Аслан легко притлумлював їх у пам'яті. Але тут, на рідній землі, є щось, чого він не розумів Ні в суворому побуті Яничаських казарм та оточеності шпилястих стамбульських мінаретів, ні в розкоші і величі султанських палаців, але ступивши на рідну українську землю із духм'яним різнотрав'ям, наметами лісів, щоб кривали від спеки, Олекса раптом зрозумів, не все забуто, не все викреслено з пам'яті. І в душі його маленьким живчиком відукнулася, зажевріла, запульсувала, то стерта з пам'яті, чиста, дитяча любов. Любов до мами, любов до землі, на якій народився і ріс, Запорозьке товариство, яке тепер за велінням Великого візира, він повинен був розгромити і знищити. Почуття воїна в ньому було сильнішим від отих дивних проблисків пам'яті, що тривожили душу. Хоча її в душі Олексія Пороха розбурхувала рідна природа, я не чару Асланові багатого це почуття було чужим і невідомим. Душа його роздвоювалася». Я не чар воїн, повинен боротися з ворогами султана, вбивати їх і перемагати, думав у сідлі арабського жеребця Аслан Багатовокий. Але відразу його наздогнали інші думки. Батько Таман Сірко вчив мене подібного, тільки вороги були інші. А мама, де вона тепер? У Стамбулі, на Балканах. Я мало згадував про них обох, майже забув. То чому саме тут, у степу, вони зринули в моїх думках? Аслан Багатоокий скакав попереду свого війська з повитого хмарою пилу. Степ бентежив яничарського полковника п'янкими запахами трав. І травиці, він тільки зараз розледів їх і згадав колишнє. Були, як пух і пір'я з птахів, у кілька шарів. Низькі трави, потім середні, нарешті високі. завишки, як людина, а місцями вершника разом із конем вкривали. Запахи трав, як настій, як бальзам на душу. Аслан хмелів від них, у душі діялося незвичне. Ковила, пері, молочай, столітник, петрові батоги, кровавник. Боже, я раптом почав згадувати їхні назви, згадувати красу і запахи трав. Я ж народився у цьому степу, народився, як казали запорожці, у сідлі. Попереду майже з-під ніг асланова коня вискакували немов спурхували тахи, самки оленів, ланей. У них недавно був окіт, згадував колишнє Олекса Порох, і тому вони до останньої миті залишаються з малятами, а його яничарське військо все зітре копитами, щемливий, давно невідомий воїною біль. Гостро відгукнувся у серці Аслана. Попереду він бачив численні стада оленів самців. У липні вони тримаються окремо від самок, налякані величезною масою військ, що насувалися на них, самці мчали за обрій. Але неподалік від Аслана з'явилися нові табуни. Вони втікали від яничарських орд, як від степової пожежі. Навколо виблискували синьою гладдю невеликі водойоми і більші озера, На них були багато птахів. Вони, сповнюючи степ тривожними лементами, хмарами злітали у небо при наближенні вершників, які скакали по мілководдю. Ташенят, котрі ще не міли літати, теж топтали яничарські